פרק י' וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואהיה הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים